Andal san Andal san Andal san Andal san Sljedeći hadis 264, An Abad ibn Tamim, Ana Abdullah ibn Zaid ibn Asim Mazini, paše Shukie ilenebi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu yukhayilu ilayhi annahu yajidu shay'a fi kaže od uh, Abdulahi Muzejda ibn, ibn Asama Maziniya prenosi on kaže uh, požalio je se uh, čovjek poslaniku sallallahu alajhi wa sellem uh, da mu se prečiñjava prečiñjava mu se uh, prečiñjava mu se da on nalazi u namazu nešto mislis ovo oko toga uh, nešto što mu gubi, uh, što mu uh, sa čime gubi abdest misli na puštanje vjetra. Pa mu je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, to je pašno drugim hrvajatima, pa je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, odgovorio, kaže, la sarif ne treba da napušta namaz, jensarif, znači ne treba da prekida namaz, hata jesma sauta ne vjeđi darija, dok ne čuje glas ili ne osjeti miris. <hums> ovaj hadis inače go učenjaci koriste uzima ga kao kao jedan hadis sa kojim se, sa kojim se dokazuje jedno od islamskih pravila osnova temelja a, a to, na koji se zasniva mnogi drugi propisi a to je to pravilo je baqaul baqaul shay ili baqaul ashiya mutayaqin ala hukmih da ono na čemu smo sigurni oko nečega da na tome stvar ostaje da sumnja to ne potiskuje vidjet ćemo te primjere toga ili, su, ili, su, ili je nastalo nakon toga je nastalo pravilo poznato koje, koje je pravilo ja. sumnja ne potiskuje ubježenje koje je ubježenje znači osnovna stvar ono na čemu je osnova O čemu smo sigurni, sumnja koja dođe poslije toga, ona ne otklanja ono oko čega smo sigurni. Je ovo se primjenju na razno, razne, na razno razne propise. I osnova je vraćanje na ovaj hadis. Kako se dokazuje iz ovog Kako se to može razumjeti iz ovog hadisa? Zato što čovjeku se pričinjavalo nešto. Je li izgubio, ablest, nije izgubio, nije siguran. A onda mu je presekao, poslani sam rekao, znači, po pitanju znači, puštanja vjetra, dok ne čuješ glas, kad se pojave sumnja, dok ne čuješ glas i ne osjetiš miris, znači, ne oslanjaj se na to. I, i, iz toga je, znači, i mnogi drugi imaju drugi širijetski tekst, ali ovo je jedan od osnovi dokaza za to pravilo. Znači, kada imamo sumnju nešto, vraćamo na osnovu. Šta je osnova toga? i onda na osnovu te osnovi, znači ostajemo na osnovi sumnjam nam ne, ne mijenja to stanje. To se promijeni mnogim stvarima. A od ovde stvari on to nisu neke vrlo bitne stvari, a to je ovo vezano za tekfir. Kad se nekom potvrdi islam. Kad za nekog znamo da je musliman. Da bi on izašao iz islama, ne može nešto iz na osnovu neke sumnjive stvari. Znači ne može nešto sumnjivo reku, nešto izgovori, jel lako ni enako, pa na osnovu toga ga ono samo shitsnemo ka ajde okupaj se kad. A ne ide to tako. Onom kojem je potvrđen islam, to je osnova. Da bi ga nešto izveli iz islama, mora biti nešto jasna stvar, nedvosmisleno, jasno ko dan. Ne može nešto nešto dvosmisleno, pa i jest i nije, pa treba, treba ispita, treba otvrditi. Da, treba otvrditi, treba ispita. Kad se utvrdi i ispita, onda se može spustiti proprost. Osnova je, znači, osnova je da je musliman. Da bi ga nešto izvoli slama, ne može biti nešto namao sumnjivo, nismo sigurni ili jel reko, nije rekao ko prenosi ili dokazano, nije dokazano. Šta je mislio pod ovim riječima? Jel i pogotovo od osmi stvari, osoba kada radi e, neku radnju i govori riječi koje se mogu dvostruko tumačiti. Dokazato je na klasičnih hadis od Muaz bin Džebela kada je došao pred poslanika sallem, pa mu učinio sećdu, pa ga pitao poznaj što ste uradio, kaže vidio sam da tako da, da ko, ovaj pozdravljaju i veličaju kršćani svoje svoje menahe, monahe, svoje ove, sveštenike. Pa mu je, posljedno, je rekao, ja da sam kome narijedio da učini seždu, narijedio bi ženi da učini seždu svome mužu, zbog njegovog fadla nad njom. Ispošta, narodno. E, e, šta je ovdje pojenta? Nije, posljedno, se rekao, hajde ti okupa se onaj, prim ponovo, istanje, zgurše hada i tako dalje. Što? Pituo ga je. Ovdje je pojenta u tome, pituo, što, što se tu radio? Mada činjenja seždu je kufr. Činjenja seždu je ne Ali pošto imamo glučno da on činio seždu ispoštovanja, imamo još drugi dokaz, bože biti ispoštovanja. poštovanja. On činio iz zato što cijeni poštuje, vid pozdrava, poštovanja. Imamo drugi, još drugi dokaz, koji dokaz? Vezano za činjenje seždu je kome? Adamu, aleyhisselam. Allah šan naredio melecima da mu učini seždu, sve jedno tumačenju, da li bukvalno učine seždu ili da se nagnu samo. Jedno i drugo tumačenje imao tefsiru. Znači, ali to je vid, na, i, za, i zato dolazi ono spornost, naklanjanje u karate, to je vid, video onaj, ima i badeta u tome. Uglavnom, znači, imamo ti dokad koji kazuju, znači, da se može tumačiti i da je i badet, i da je vid pozdravljanja, poštovanja. I čim ima tu mogućnost, znači, moramo pitati, mora raspitat, da bi se spustio propust na Ovo, samo spominjem kao fajdu u ovom hadisu, znači, da je, da je bitna osnova ta. Kao da, da je bitna osnova... A onda, znači, onda koja dođe sumnja nešto, je li stanje, je li stanje, znači ne, ne zaliješimo su sumnju da ona odmah prevagne ovo. Tako po pitanju Islama, tako je po pitanju propisa drugi. Osim ja spomenu kao fajdu, je li, po pitanju tekvira, a ovdje vezano za ove propise, ovdje poput, recimo, kaže primjer odjeće ili mjesta. Osnova je ovdje, jel tako da je, da je ovo nečisto, da je oprljavo? Jel tako? Nije. Osnova u odjeći, odjeći, I u mjestvima da je čisto. Sve je čisto, osim kad imamo argument da je nečisto. Po pitanju odjeće i po pitanju mjesta. Zato kad odemo negdje, trebamo klanja, kada odemo nekom ugoste, ima ljudi koji pretjeruju, u tome pravi grešku. I neće da klanja. Što kad ima djecu? a Ne znam ja kako je, gdje ono, mokrilo, gdje je, i tako. Neće da klanja od tuđoj kući. Što, ne znam, pa onda pita, ima je ovdje kada je čisto, naču no, ili čisto, pa ili vidiš da nečisto. Osnova tu da je sve čisto. Izaš te osnovi, kad vidiš da nečistoću, ili znaš sigurno, neko to je bavio, jesti ima nečistoća. Ali opet, kakva je to nečistoća koju ti ne vidiš, jel? Možda vidiš, no? može biti štoča ne vidiš, ne postoji. Osnova, znači, u odjeći i u mjestima je čistoća. Kad odemo na neku nameravu, na mjestu, hoćemo da klanjamo negdje. I osnova da kažem, ne znam ja, cuke odavde voda je šta ja znam ko je je prošlo odje. Ja svakakih životinja, evo ne, osnova da je to čisto. Ako vidiš na čistoču e, od mokraće i izmeta, a a pogotovo je, ovaj pitanje znači sad da se opet koja je životinja najlazda. Na kakajeva ne vidiš to. Znači ovdje poenta o tome da se uzima uvijek osnova, znači kada šta je osnova? Osnova je u vodama da su čiste. Da bila nečista, znači mora imati dokaz argument da je nečista. Tako znači u odjeći, u mjestima, u da je čisto, znači i moram, znači nije, nije, nije naša sumnja ona koja treba da prevagne. Da nam je sumnjivo pa nećemo. I na osnovu te sumnje izgrađujemo propuse. Takođe u namazu, kada klanjamo namaz i nešto uradimo, i šta je tu u osnovu? U osnovu izgrađujemo na ono kod čega smo sigurni. Pojavljamo se neka sumnja vojavi se sumnja učinili smo bili smo ovaj na seždi pa ja sumnja jesam ovaj znam da sam jednu seždu 100% uradio al na ono drugu nisam siguran. Šta je sad tu osnova? Osnova da se jednu radi, onu drugu znači ako nisi siguran znači gradiš na onom na čemu na čemu siguran. Tri ne znaš nešto treći, trećim ili četvrtom kartu. Sumnjaš je li tvoj treći ili četvrti. Ono ko čega znaš da se si tri sigurno klanju. Знаči znači, treći znaš minimum. Znači gradiš na onom što je sigurno. A onu, na, na onu sumnju znači dodaješ. Znači tu se navodi ovo pravlo. Pa oko, oko talaka ženi. Znači tu ulazi. Jesi li dao? Nisi dao. Osnova je znači da nema talaka. A sumnjaš jesi joj dao talak. Kad smo ono pričali, ja sam nešto rekao, izgovori, ove ovaj riječ, ovaj je riječ, ovako onako... E nema šanse pa ona ti ispuštena ono bilo sumnjivo aj puštena se. Ne, osnova je da nije puštena. I osnova se izgrađuje na ono što je, znači ćemo izgradjen brak. Ili da kaže onaj, ne znam, bili smo razgovarali sa ženom, ja sam njoj isgovorio da je je ne riješ da smo se uzeo da smo u braku, ne znam sve smo u braku. Znači, A znači osnova je da nisi u braku. Znači, u, u, znači ovo pravo je vrlo bitno, znači u mnogim stvarima relacijama uvijek vraćaš na ono osnovno što je. Na ono što ti dolazi sumnja, jel nije, jel moglo se desiti, znači to je to što dolazi posle, na njemu se ne i propis. A sve je vezano za ovaj, znači ovde, za ovaj ovde hadis. Vraća se na njega i e, nije on jedini namo koji potvrđuje ovo pravilo, ima mnogi drugih hadisa, ali vraća se na to, znači da e, da e, a šak la uzil yakin da sumnja ne potiskuje ubeđenje ubeđenje na onom što nam je osnova tako isto osoba znači ovo pitanje da da vas ne buni po pitanju uzimanja gubljenja abdesta osoba zna sigurno da je izgubila abdest a sumnja posle da li je uzela abdest ne se da li uzeo je hamba da jesti ili nije nije sigurno. šta mu je tu osnova osnova da nema abdesta ne možete misliti da, misli da je uvijek osnova da imaš abdest znači ovdje vraća šta ti je osnovno znaš sigurno da si izgubio abdest Da nemaš abdesta ustao si ujutro, ustao si bez i nakon odrišim vremena sa konta trebaš šiću primjer radi u džamiju mešit, i nisi siguran jesil uzeo abdest ili nisi uzeo abdest. Hamdan da jesam, hamdan da nisam kad sam bio u kupatilu. Šta je tu osnova? Osnova da si ustao bez abdesta. A sumnjaš jesil ga uzeo. Znači zgadjuješ na toj osnovi da nemaš abdesta i zbog te sumnje trebaš uzeti abdest. Druga situacija. Ti si ujutro klanjao sabah namaz i imao si abdest prošlo 2-3 sata, posle toga Treba, ti, treba očiš da klanjaš duha namaz ili neku na filo očiš da učiš Kur'an, nisi siguran ili imaš abdest. A znaš, osnovat je bilo da si bio na abdestu poslije sabah namaza. Sumnjaš da si ga izgubio. Na čemu izgrađuješ? Izgrađuješ na osnovi da imaš abdest. Ta sumnja, jesi li ga izgubio, nisi izgubio, ka, ka, kažemo da je sumnja. Znači, ta sumnja se potiskuje. Ona, pre, ona otklanja ovu sumnju kad, kad dođe Jekin tačno, a sjetiš se tačno da si izgubio Znači, kada ovdje govorimo o sumnji, znači, ne govorimo o kad ti dođe jasna stvar. I ovdje je vrlo bitno da naglasimo, po pitanju ovog hadisa. U hadisu je došlo, znači, kada čovjek ima sumnju, e, svedno u toku namaza ili mimo namaza, sumnja da li je izgubio abdest. I e, u hadisu je došlo, znači, da ne treba da računa da je izgubio abdest. U hadisu je došlo Sarf, znači ne treba napisiti namaz osim ako čuje glas ili osjeti miris e, to je ako sumnja, međutim ako on siguran da izgubi avdest to smo sumnja malo stav prije stika ako je siguran, nije čuo ni salt ne čuo ni glas niti je osjetio miris, ali zna da je izgubio kako može zna da je izgubio a nije čuo glas može li? može su, to se dešava to posto znači osjetio da je da je izgubio avdest, ali nije čuo ništa niti osjetio miris I siguran da je izgubio. Znači, ne, treba sad kaže, čekaj, nisam ja čuo, no. Čuo, nisam čuo. A a zna 100% da je izgubio. Znači ubeđujem da je izgubio. Sam, e, sad, ne može je vraćat na ovaj hadis. Ovde govorimo kad sumnja. Znači došao sam sumnja, čekaj, ili ili ja ovo izgubio, ne izgubio. Ta, ta se vraća na ovaj hadis. A ne ono siguran da je izgubio. E sad da kaže, da da, da vidimo, ono. Čuo nisam, osjetio nisam, idemo dalje. A zna dobro da je izgubio. Primjer radi, pusti vjetar. ali nije čuo glas. A zna 100% da je pustio vjetar. Znači, ne možeš sada kaži, ovo je sumnja, ja čuju sumnja, a znaš da se pustio vetar. Tako da vas ovo ne buni, znači, nemojte da, onaj, da, da, da neko pravilo da ga, da ga na pogrešno mješto spuštano. Uglavnom, ovaj hadis, znači, govori o tom, o tom poznatom islamskom pravilu, el aslu beqao ma kane la ma kane, osnova je da, da bude ono, znači, el aslu ma kane la ma kane, znači, ono na čemu je da stvar ostaje na tome sa jedno pozitivna ali negativna sumnja to ne, ne potiskuje osim kada dođe yakin yakin može po, potisniti yakin ubeđenje je jasno da se to desilo može posle dugo ubeđenja a ne da neka sumnja potiskuje nešto što je što je jasno <clears throat> onda druga stvar uđe u hadisu znači hadisats kaže razumije da kaže sama sumnja u to da li čovjek izgubi ovde snizgovi ovde da ona ne kvari abdes niti namaz uh, kaže ovde e zadnja stvar u ispovjenju jer tahrimu n-sirafa anis min salat le ghayr sabab bayyin zabranjeno kaže da puštanja namaza bez jasnog dokaza jel zabranjeno takent namaz čovjek klanja namaz i nešto mu naum padne a ah, mogu se novo urati sad samo sebe kako kad danas kadno predana desnu stranu ideje. Je, li, je li ona je onaj propisano ono predat, kad došli napisiti namaz nekog razdega, pa da ono na desnu stranu predaš selam? A? Gdje su pričali to toj time? Ima, ima razđena. Skupina kaže da je, da je mustehab, mada nima fajdi nikakve, fajda tu što predaš? Kao mustehab je, mustehab je na, na predat selam najmanju ruku na desnu stranu, da bi izašli iz namaze. Drugi kažu, Nijemo Stehab, Nije, nije dokada jednostavno izađeš gotovo. Čim, čim se pomiriš, izađeš i sprekinu namaz. A ovi koji dokazuju da je mustehab, on to dokazuju sa jednim uh, uh, u rivatu, jednom hadisu. Onaj poznati hadis od uh, ashaba koji je klanjao za Muaz i bin džebelom. Pa je on odužio namaz. A Muaz bin džebel je ono imao običaj odjev od da klanja prvo s poslanikom, sa za njim u mešćidu, pa onda dođe u svoj džemalat i klanja predodi namaz. I haći što to, nego još dođe i što oduži, dugo učio. A, ova, a ensarije su bili ljudni poljoprivrednici, radili na njihvi, farzije i radite. I on su išli na njihvi i ovaj muhađi su odužio, a ovi ova, ensarije, ovi muhađije su bili trgovci. I on je odužio, i ovom su odužio, valjava ići na njivu, nikad završit, i on sam za sebe preda namaz. Ope, ona, izađi namaza. Jedno u rivajetu došlo da je, da je se izdvojio, da je, je, je sam za sebe klanio, presalamio, što vi rekli, predo selam, izašo. A u drugom je došlo u rivajetu da, da je on predo selam, da je predo selam, da je predo selam desnu stranu, izašo i ponovo klanio. Klanio skračeno. E tu gdje spominje to da je predo selam, izašu, klanju, ovaj, da je klanju uh, sabav san za sebe, e s time dokazuju, kaže, oni izašu iz namaza tu kad je predo selam. Predo selam i klanju. Kaže, to ukazuje, znači da je, da je predavanje, kad došli napustiti namaz, da trebaš predati na desnu stranu. S time dokazuju. S tim da ima slabost u tom, u, tom, u tom dijelu hadisa. Oni koji ga ocijenju, vredosljeni, taj dodatak u hadisu, oni dokazuju s time da je mustehab, pri izlazku na namaza preselam što vi rekle na desnu stranu jel, da izađe izađeš iz namaza a, Allah zdana bi je ovo znači da to, e, iako ima skupo činjaka na tom, znači da je, da je, da je ima slabosti u tom rivayetu u tom, u tom u toj priči čitaju kako se to deslo a to je druga priča znači puno tu propise vezan za tu priču e, uglavnom da završimo sa ovim hadisom <clears throat> Uh, Nano kaže, hadis ukazuje na to da je izlazak vjetra, da je izlazak vjeta kvari avde, što je jasno ko dan, jer to, na to mi iđemo učenjaka. To je jedan od dokaza koji se dokazuje. <clears throat> Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam.